Të nderuar besimtarë, sot do flasim për durimin, për këtë virtyt të lartë, të cilin Allahu i mëdhur kur i i adhuron i ka dhuruar një dhuratë të madhe. Kujt i adhuron Allahu i mëdhur këtë dhuratë i ka dhuruar me me të vërtet një dhuratë të madhe dhe të veçantë sepse durimi është thejlbi i besimit dhe është një prej vjërtyteve më kërësore të besimtarve. Ka të reguar Ima Mahmedi që Allah i Madhu e ka përmëndur durimin në Kur'an në Afro 90 ajetët. Dhe kjo të reguar në rëndësin e madhë që ka durimin. Kër Allah i Madhu ka përmëndur namazë në Kur'an e ka përmëndur po thuisin në këtë numër, 90 ose pak më shumë se 90 ajete. Edhe durimin e ka përmendur kaq shumë, domethënë kaq shumë ajete për të treguar rëndësinë e madhe të ka durimit. Tregohet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithën e saktë: "Was-sabru dhiyaa", ose durimi është dritë. Është dritë e cila indriqon njëriut rrugën për të kaullahu i madhuar në dunja dhe bëhet për të dritë në urën e siratët. Omer, o dhe la në thoshte, u e gjedë në khejra aishin abis sabër, do të ne gjedëm që jetën më të lumë tër ne kemi arritur atëherë kë kemi duruartë. Jetën tonë më të lumë tër, në momentën më të mirë atë jetës tonë kemi, kemi paskur, kërë bënim durinë. Sepse njeriu patjetër që një jetë do hasi mirësi dhe vështirësi. Edhe në mirësi ka nevojë të falenderoj dhe në vështirësi ka nevojë të bëj durim. Sikurse patjetër që do dobëj të gjunafe dhe në këtë ka nevojë, do nevoj të gjunave ka nevojë të kërkoj falë Allahut. Do të rën tre gjendjet e pashmangshme nga njeriu. Vështirësi, ose sprova në të cilën ka nevojë të bëj durim, mirësi në të cilat ka nevojë të falenderoj edhe gjynafe për cilat ka nevoj të kërko, kërkoj fali Allah më dhëruar edhe kush i kryen të të treja kundrejt të të trej gjendjeve a i është me të vërtet a dhëru e si vërtet i Allah dhe kush nuk i kryen oto dhe le mangut a i është i mangët në basë mangësi si lejt kundrejt të të trejave edhe durimi është një për të trejave thot Alio rradi Allah në hu durimi zë Ajë të të kimani, ajë dhën, a jë vënë të rëndësishëm tek imani, a është ze vënë të rëndësishëm koka të trupit njeriu? Domthon çfarë do të thë ka koka e trupit njeriu, atë rëndësi ka edhe durimi tek imani. A mund të jetojë trupi pa kokë? Kështu është dhe imani pa pa pa durim. Kështu është dhe imani robi pa durim. Pra ne vazhdonë Ali O sallallahu alaihi ve sallam thotë, nuk ka iman për atë personi i cili nuk ka durim. Nuk ka iman, nuk ka mundsi. Sepse kush thot besova, Patjetër do të sprovohët. Do të sprovohët në mënyra të ndryshme sprovash. Kjo është vullsi që Allahu subhanahu wa taala ka vendosur në tokë, patjetër do të sprovohësh. Kjo është problematika e shumë njerëzve, promovojnë shumë njerëz dërmuosen njerëj që nuk e kuptojnë. Që çfarë u ndodh aty fërsishin këtë jetë ose sprovë mora, kanë vetëm prej Allahu me vullsin e tij do Allahu të sprovu. Edhe nga që nuk e kupton që kjo është prej Allahut të do Allahu të sprovu, a çandon fillo mrzitut. Mërzitët zemrohen me më ftemimin e Allahut subhanuhu teajalla, zemrohen me atë që i vjen dhe nuk e kuptojnë që Allahu do të sprovon të moshukut durimin e tij. Ka treguarimul Kain për kufizimin e durimit dhe ka thënë që ta ketë parazysë çdo njeri për të dashur, a është për durimtar apo ja joku ke peshonin për ibnul Kainin xhuzi, sot çon. Durimi është që mos zemrohesh me zemër para të që ka dhënë Allahu mëdhor, mos zemrohesh të zemruar. E para, e dyta Të mos ankoj është në gojë i partit ka dhe në lau Shumë njërë sot dhe më dhënë Gdoj që gje e bojën e madhe të ndodhi O thot o po ndodhi shu o po ndodhi ashtu Dhe shkon e ankojët kryesave Kë po ankon Po ankon zotin e botrave I cili të ka dhe në të lojë gje për të, për, për të të më shiruar Për të sëpërbuar dhe për të ngjët unë gradat lartë Nëse ti të regojshë mirë Kë po ankon Të regoj që i Tho të kamarë veshë që jemë smur, keqenë smur, edhe u mërzit i Mahmedu unë, kur themel hamdula, më smështomë shumë se kajsës. Në që nuk dëshëronë të që të në koshë, në që shumur hamdula, pra Allahot. Tëpse ankesa bje në kundështim e durimi që du të bënë njeri u kundërit asa që i hedhë Allah s'kona të ala. Par ne thotin në kajim, durimi është që mos zemër është me zemërë. Të mos ankohesh me gojë dhe mos bësh me gjymtyrët e tua vepra të cilat bien në kundërshtim me ligjin e Allahut mëdhëruar. Kush bën një prej këtyre tre gjërave, durimi i tij është azhjesuar. Kur zemërohet me zemrën e tij, ose ankohet me gojën e tij, ose bën me veprat e tij gjëra të cilat bien në kundërshtim me urdhën e Allahut, në të të keq që hidh Allahu mëdhëruar, ai s'ka borë durim. Ai s'ka borë durim. Edhe po qëse nuk ka durim, atë sprova atij shndrohen në fatkeqësi për të. Shndrohen në fatkeqësi sepse ajo e çon atë në gjunafe dhe kush merr gjunafe, ai është më të vërdet, fatkisi, të vërdet, përsi në vërtet fatkeqësi e vërtet. Përsinë në dia blogërim për Allahun shonitale. Ka treguar detaj se durimi është tre lloje. Durimi në zbatim në urdhërat e Allahut. Çdo urdhër që ka dhënë Allahu madh, ka nevojë për pak durim. Duke filluar nga gjërat më të vogla, që kur hyn një iun fe. E duke shkuar dhe të gjithë mund dhaja. Qita namazi kërë fillon një më më rabdes, ka në ojë për durim. Më dhe të fëtot, dhe marë që rabdes në e fëtot. Dhe e të gjithë më të larda që është gjithë dhe rukët Allah, suha në talë. Ka në ojë për durim. Nëse mund vrit, të vritë, është mund të vdesë është atje. Të gjithë a këto, përfshin në durimi. Shko sa i gjithë në durimi, i përfshin të gjith për Feje e ti u zjetë shumë, shumë e topët Në basë durimin që ka Pa shloj parë është durimi në, në zbatimi në urdo dhe të allot Loj dytë është durimi për të largua në haramet Dhe kjo është një problematik në vetë Dhe kjo është një problematik në vetë Dhe që ne jetëm sot Shumë musliman kanë ardhë në gjami Në zbatën në disa urdo dhe allot Mirë por nuk janë zotë të largonë një në nëjnumër haramet Që ata e din që janë haramet Pse nuk kan Edhe këtu është prova e tyre. Pasoi fillojnë ankor muslimanë, por ne nuk ngrihet dhimani. Normalisht nuk rritet dhimani, sepse ti ke ndaluar të një sprovë. Duhet ta kalosh atë sprovën që të shkosh diku më tutje më lart. Po nuk e kalon atë nuk shkon më lart. Si punë, sigurisht në shkollë. Si Dikush hyn në shkollë, dhe vëllai po thënë është si punë në shkollë. Dikush hyn në shkollë, por nuk e kalon klasën e parë, nuk hyn klasën e dytë. Po nuk e kalon 8 vjeçar, nuk hyn në mesëmre. Po nuk e kalon shkollën e mesme, nuk hyn në, në universitet. Po nuk hyrën, po nuk kalojnë, ose si, nuk hyn në magistraturë, në doktoraturë. Këshu është degrada e imanit. Njëri vëllos provon me gjatë vogula. Po ngjese aty, aty rritë tjetrën. Kanë së një, aty ngjese tjetrën vet. I gjuna aftërata, kanë i gjuna aftërata tjetrën vet. Tu i fol ato, tu i fol ato, tu i fol ato, tu i fol. I shkoj njerëz që janë mosresh të folëre lehtë. Ai njerëz aty, aty lehtë, aty të rrit. Sprovo ti kjo, gjë e ngasë, mund të jetë shumë e vështirë. Nuk e lejë fjalinë, nuk e leu opinionin, nuk e le kjo, nuk e le ajo, nuk, nuk, nuk e porroron por, për vetë ti, ankohesh, s'kam bësim normalisht, ke bësim. Sepse ti ke ngjerrur në vëmend numëro. Ngaqë nuk e lërgua nga haramat edhe provat tua, po që se do kalojë këto ditë lloj sport tjetër. Po pse vetëm sport apo? Për këtë ka në ndjenjë. Li yablukum ayyukum ahsanu amala. Çi të ju provojë juë kush bën punë më të mirë. Do von Allah ka si në ndjenjë për të provu. Kush do bë punë më të mirë, do të provojë me mirësi. Me vëshërisi, do së provoj dhe me gjunafe që të shikoj. A do falendërësh, a do bëshë durim, a do këkësh falje. Kjo është jeta. Kjo është jeta. Po se kuptoj njeri ju jetën të lojëfarve, a i është shumë larkë. Edhe lojë të rritë durimit është durimi në fatkesi. Djetarët i të ashtu e ka ndarë durimi në du loje, në një aspekt tjetër, durimi dhe të rrushëm dhe durim me zjedhje. Durimi dhe të është durim kër i detyrueshëm është durimi kur i bin një humbje fotësi, dobosdo, ai duhet duroj se pos duroj vit çmendët. Ky është durim që s's'ndorën t'ndë njeriu, domthon duroj se s'zbë se nuk ka ku të shkojë. Edhe po nuk durën, në marisha ka akoma ka ka përçën më keq për to dhe në dyja në herë. Kurse durimi më i mirë se ky është durimi të cilë e zgjidh njeriu vetë rrugën për të bërë durim. Por edhe kanë treguar dietarët që durimi i Jusufit alay salatu selam Në sprovën që i ra Me dëshirën e ti ishte I është të durim mëjë mavë Se durimi ati personi I cili ka duruar një faktisi Ose një smundi që ka jetë allo Pa dëshirën e ti Pse? Sepse Jusufi kishe për para ti të bënda haramim Edhe kishe për para ti që të duronte Dhe i zjodit durimin Kishe për para ti që të hynden burg Ose të binder haram Dhe i zjodit burgun Pse? sepse kish fryka Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye ai e zgjodhi durimin me dëshirën e tij. Dhe ky lloj durimi është më i mirë se durimi i personit të cili i hedh Allahu i smundje dhe rrimi vite të tëra dhe bën durim. Dhe kjo gjë e mirë ka shumë probleme të ka ngollë më dhëruar. Por ky lloj durimesh akoma më i lartë ka Allahu subhanahu wa taala. Qeta Allahu më dhuron Kur'an. Ma saaba min musibetin illa bi idhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah.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 A dofanisullallahu nëse ndodh gjëndja apo jo. Edhe minimumi që duhet bën njeriu kur i bie ndonjë gjë e keqe është që ai të bëj durim. Grad më lart se kjo është që të kënaqet më me atë që, që ka dhënë Allahu dhe kënaqja, të kënaqesh me atë që i ka dhënë Allahu subhanuhu teala është grad më lart se durimi. Edhe për këtë grad dietarë kanë dy mendime. Disa janë të mendimin që kënaqja me atë që ka dhënë Allahu është detyrë, kurse disa të tjerë janë se kjo është e pëlqyeshme edh ky është mendimi sheh ulsam te mis dhe bilqaymit ata thon te kënaqesh me saktimin allahut as e pëlqysh nuk është durim nuk është detyrë dhe detyra po e njëm tolerasti është që të bëj durim po por i durim ka kryer detyrën e tij më shumë se kaq është kënaqet dhe më shumë se kaq është gzot, më të gëzohet me atë që i palloj madhruar edhe këtë nuk arrin ashtokush por arrin vetëm ai person i cili njeh allahun njeh madhështinë e tij njeh emrat e tij njeh nevojat e tij dhe e di pse ja hedh allahu çdo lloj gjëje dhe po ne kënaqet gëzohet Gëzorë sepse e di që shdoj që që i vjen, i vjen më ursinë Allahot Edhe shikon Shikon me zemër në ti disa gjërë të mira prej se së prove që i vjen Por këto nuk i bëndot njërë një ato To ka nevoj bërdijet madhe dhe voqëmërit madhe Edhe shdo kujtje pa Allahon si pas gradës që si meriton dhe që të të shiron Edhe kushtë të të shiron të shka nuk e pëndon Allah Por njëri e pëndon me dësti Në gjunafe që i bënd Ka thënë Al Kameh ndonë të kjo editoj sot fati siçi bie bie me me len Allah më urdhën Allah dhe o, thot ume yum bil la yhti qalba dhe kush e beson Allahu ka udhëzuar zemrën e tij thot alqama o ka për qëllim Allahu më dhuron atë jetë thot që domundum thas fet për i për sotot të cili i bi një fatici i bi një fatici dhe e di që ajo është për Allahut e di që është për Allahut e dhe dorzohet dhe kënaqet me çdo atë që i pa Allahu subhanu teala këtë thot Allahu subhanu teala e udhëzën dhe e bëmë besim të ardhërë të vërdhëntë. O me një umim bëllëa i hdi kalbë. Dhe ku shë besonë Allah, në më dhe në këto më mendë të vërshësie, e di që kjo është për Allah, o Allah është për te e është dhe gjë. Ate e rejithu të kënaqin në këti që i për Allah subhanu ta'ala, fëtë këti i udhëzën Allah, u zemë të këmë të vërdhëntë. Ka thë Ollë në blu anqom bi şey min el khawf wal ju' wa naqs min el amwal wal anfus wathamarati wa bashir as-sabirin. Do ti sprovojm juve me një pjesë të frikës, të uris, të mangësimit të pasurive, të shëndetit edhe të fryteve dhe përqësoj durimtarët. Ky anjë ka ardhur direkt masajetit për ndësinë fetallohë madhëruar për dëshmorë. Përpara ati Thotë thot Allah subhanu wa ta'ala Ja ju alladhin amen us ta'inu Bi sabëri wa salah O ju i shëkini besuar Ndihmoj një vedhët tuaja Me durim edhe me namaz no, Nëse të shëroni të arin një sukses Durim edhe namaz Namazin, moment të vështira Të ndihmojnë shumë për që një durushën Dhe për të arin suksesin për Allah subhanu wa ta'ala Ua la taqulu wa inna Allaha ma as-sabirin Allahu zme doin taqosh don e jetë, pastaj thot u la taqulu me yuqtelu fi sabilillahi muat. Mosuni për ata që vriten në rrugën e Allahut se janë të vdekur. Nuk janë të vdekur. Ata bëjnë një lloj jete të veçantë. Ua ka dhurua Allah, dhuruar Allahu madhëruar dhe kjo është gradh që i jep Allahu subhanuhu teala vetëm atyre personave që kanë vënë shpirtin e tij për ta. Për treguar don që kjo lloj grade kanë më për durim. Uela të kuluri me ju, këtë elu fi së bilin, la e ja muatun, u, bel ahja, uela këllat të shkorun. Ata e në të gjavë, por ju nuk e ndjeni, nuk e kuptoni të më të gjë. Pasaj, mbas e të regonë në loj madhurë që dhe të dëshmorë, dhe më thënë, mbas e ka kaluë një sprovë, aritëm të dhe gratë, u njësë, të regonë njëzë që moskujtoni se ju të tiret të cilët nuk do një të shkoni në rukë të laot, edhe nuk u përqenë vëdis në rukë t Nuk shëfëton një i për sprovës, nash besimtar, nash mës besimtar, por besimtari i kanonën të me durim, kurse mës besimtari i kanonën të si që i kanen kafshët. Si që i kanen kafshët, nuk e di nga i erdi, edhe përse i erdi, dhe qëfarë du të bëjë. Hiqë, i jeton në sprovë, edhe i kanonën në sprovë, edhe në fundfarë nuk merë asë në shpëmlimi për to, por merë vetëm dënijin për Allah, qëndu janë e Do të në së përvajmë, do të, me frikë, me uri, me smundje, me maksim pasurije Përgëzojt dhurin të arët Do të përgëzojt dhurin të arët Përgëzojt dhurin të arët, ata cilët të cilëve kurubien dhe një fakisi thonë Inna lillahi wa inna i lejja lëjja lëjja Net Allah u të jemi dhe ti të të këtëjemi Do me dhe në Kullot Allahut jemi tek ku i themi, domethën ne vetën ton nuk kemi pronë json, po jam pronë Allahut. Kështu që Allah nëse merr ndonjërin në për nesh ose një pjesë tonën, ne vetë s'kam marr atë që jsona, po kam marr atë që ishte ti edhe në rrai i vet. Dhe ne sofundit tek ai do kthehemi të gjithë. Kështu që kur njeriu e di që ai është i vetes tij, por është Allah, i Allahut dhe tek Allahu do kthehet, atëherë i zhduket çdo lloj vërsie i këtij bote dhe kupton që kjo është dunia pa vlerë. Inna lillahi u nejleja ragiun Ula i ka alejhim Salavatum në Rabbim Ula i ka humul muhtadun Thotë Allah i më dhuar të regon Tre filsi të mdhaj Kjo a je pa Allah i më dhuar Durimtare të cilët thon Inna lillahi u nejleja ragiun Kura ta së përmohen Tre vjërtytët mdhaja dhe shpëblim e mdhaja Ka thënjë një për seletve Njëra për i tyre është më e dashë për mua Se gjithë dë njëra që ka bërëndësajt Dhe të ulajka alejmë salavatum mirë rabbi më rahma. Ata kanë salavat, salavate prej Zotit të tyre, lafderim prej Allahu subhanu wa ta'ala. Ulajka alejmë salavatum mirë rabbi më prej Zotit të tyre, wa rahma dhe mëshirë prej Allahu subhanu wa ta'ala. Wa ulajka mul muhtetun. Kanë salavat prej Allahu, kanë mëshirë prej Allahu dhe këtajnë të uzuarit. Dhe më dhej që një ju të bëti uzuar si shduat, duhet pa tjetë të durim. Atër durimi që nga gjë pandashme, Për njerë ju, sepse patit do së përvohat Siçdo e losu kërë në thane Përferë sujtë të tyre besimtarët që të bëjë durim Kura i së përvohat Sepse kjo është Urësia Allah Mëdhuruar E ka vendosu në tok Së përvohën për njerëzit që të nëzienë Në pahë të mirë dhe të këshit Sepse qënetin Duhet të afitoj A i që duhet të afitoj Me mirësinë Allah Mëdhuruar Dhe me mëshirë në ti edhe nuk duhet të afitojnë atat të cire, nuk e meritojnë. Edhe që të arish në tje në të lëgrat dhe kështë lartë, duhet këllosh provimin në nalë, provimin i parë, provimin i dhët, provimin i tret, provimin i katë, provimin i pes, provimin i dhët, provimin i pes, malet, provimin i zëtë. Problemi e është njerë ju nuk e kupton të lëgjeje, nuk e kupton qështë provim. Përne dhe, subhanë Allah, që dishtë me në mëtonë, në që nuk e kupton hutot m apo domon valla e përqendrohuni në, kët, në këtë në këtë çështë kjo është shumë e rëndësishme. Po që se kuptoni një urtë të gjeth, u te alhamdulillah. Çfarë që domon Allah, alhamdulillah. Falënderoj Allahun dhe ka për të dhuruar Allahu një lloj kanëjësi në zemër, një lloj gëzimi në zemrën e tij, me anë të të cilë ka për të larguar çdo vështirësi që do ta do ta kthej domon në mirësi për për për Allahu subhanahu wa taala. Transmetoj nga Enesi O rëdi Allahu nuse profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar për çështjen e fatkeqësive që i bien besimtarit në dynja. Me anë të këtij hadithi na tregon një lloj urthi e për Allahu, më dhën pse lloi s'provon besimtarin në dynja. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kur Allahu mëdror dëshiron i do të mirë një personi, kur Allahu ja do të mirë një personi, i ia shpëjton atij dënimin që në dynjan. Dhe kur Ja do të keqin një personin Ja ruan dënimin e ti për në hiret Dersat kur, kur darë par Allah Të ja japit dënimin të plot Dite në këmë edhe të Hadith është sakt Në më dhënë kjo hadith të rgonë qartë Që kur Allah e dojnë person A i ka bërë një gjunafe Për cilët ka merituar dënim Po dhe Allah e avonon Cish bërë shumë, me shumës besimtar O avonon, o avonon, o avonon Dese e merë për njërsh Kurse besimtarit Allah e më dhorë Ja hedh Ja, ja. Ai bën gjunaf, Allah i het dënim. Ai bën gjunaf, Allah i het dënim. Allah, ai bën gjunaf, Allah i het dënim. Pse? Që ta pastroni nga gjunaft edhe që zgjohet nga gjumi tim ose bëjmë ato gjunafa. E megjithatë Allahu është shumë hemim, mëshirës sa kaq. I ka dhënë dhe, dhe mundi të tjerë njerëj që mos e dënoi fare, por problemi është shumë i se shumë isë njerëz nuk një e kuptojnë. Allahu madhuar ka thën, "O Mâkan, Allahu moadhibuhum, hum istaghfirun." Allahu madhuar nuk i dënon ata kur ata i kërkojnë falje atij. Problemi është njerëz që bëjnë gjunafe, nuk kërkojnë falë Allahut, pasor kur vjen dënimi e humbin shpresën tek mëshira e Allahut. Po qësa ata kur bëjnë gjunafe kërkojnë falë Allahut. Po qësa ata kur u binë një keqë bëjnë durim, ata këmë për të parë shumë hajër të madh për Allahu Subhana. Por ata kur bëjnë gjunaf nuk e kërkojnë falë Allahut. Kur u bie pasën një fatkeçi, por shoj gjunave të tyre, nuk bëjnë durim dhe kur janë në mirësi nuk e falenderojnë Allahun, për këtë arsye ata janë në një humbi të vërtetë. Përndet dhe profetit s.s. të nga të regon Dënimi që i jepë Allah Besintarit që në dynja Pse? Që a i të dali për para Allah të kulluar Sepse dënimi vërtet është dënimi a heretit Dënimi dënjas në dënjas në marrë I jepë jep dhe Allah Subhano të tarë njësa smundin njërjut Të regot që i bubekri Shkond të profetit s.s. të nga i thot Për një jetë ku arënër në sur njësa Në funcini, thotë Allah, i më dhuar, me ja më lësua ju të zabi. Kush bënë jetë keqesh për blehet për ta, për jetë keqesh. I thotë, oj, dërgërë Allahot, erdi ajoj që të thujnë kur rizin. Erdi ajoj që të thujnë kur rizin, në këlloj e jet, i do më dhënë, gjatë kasim e të të të buhur. Dhe të erdi që të thujnë kur rizin, dhëtë. Dhe për që se për shdojtë keqesh dhe në në në dhënë, dhe dënohemi, k A nuk ke dhimbje, a nuk stresohesh, a nuk ke probleme në hallu, po po. Fa kjo është ajo me an të cilën me të cilën shpërbëheni për gjunat që bëni. Qëçi që njeriu e merr të dhe shpërbimin e gjithë dhënja dhe kjo është mirësi për Allahu kur ai bën durim sepse mëancë ai fshin Allahu gjunafet dhe e shpëton nga dënimia hirretit u sallallahu me dhurat nga ruinjës dhe keqta breturimtar. Elhamdullilah والصلاه والسلام ul rasulilla wa alihi wa sahbihi ecma'in. Maba'd. Ka thon shehhu Lisami Ntimie, Allahu mshiraft.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 Po çevërzem të mi vazdon vetë sprova është shkak për fshirjen e gjunave. E bën Allahu të madhuar shkak fshirje gjunave. Dhe kjo është një nga mirësitë më, më të mëdha. Sprova pothuajmitë mia janë mëshirë dhe mirësi për për krijesën e përgjithësi, përveçse për atë për për personi i cili për shkak tësë sprove hyn në gjunave më të mëdha se çka ka qenë përpara. Vetëm për këtë veçor për këtë person në veçantij, kto kto sprova janë sherrë Në aspektin dhe më thënë që ate dëmtojnë nga feje e titot Sepse ka për njërëzve Që kur së përvojnë me vërfri Ose me smundi, ose me dhimbje Ose me së përvojnë të tjera Atyre thot u hynë hipokrizia Ose trembën shumë Ose u hynë smundi e zemrës Ose vë danin kufër Ose len disa të të tjera Ose kryin disa gjunafe Gje e cila i dëmtona ta në fejnë tjere Edhe për këtëllo njëri u dhe d Shëtitimi i kësaj së provës është më hajër për të, për shkak se kjo lloj prove e çoji atë në këtë aspekt, e çoji atë domethënë në në në domethënë në këtë lloj fatkeësie, në çka është fatkeësia e vërtet, fatkeësi fetare. Sigurisht se ai person i cili ka një fatkeësi dhe ai bën durim dhe i bindet Allahut më dhuar në të, ajo fatkeësi për tashmirsi fetare ë Edhe kjo është domethënë më mëshirë prej Allahut subhanahu wa taala. Kështu që, thotë betimi ja, kështu që kush sforohet dhe i dhuron Allahu durimin, atëh ky durim është mirësi prej Allahut për të në fenë të tij, dhe i fshihen gjunafet e tij, dhe i vjen mëshira prej Allahut subhanahu wa taala, për shkak të lavdërimit që i bën Allahu madhur thotë elhamdulillah për çdo që m'ka dhënë Allahu, dhe i vijn salavatë për Zotin e Tij siç përmendën edhe në hadithën mositep. Edhe i bien falja për Allah nga gjunafet i ngrihen gradat. Kështu që kush ë duron me atë lloj durimi që është detyrë, domunë e kryen detyrën dë, dë, e tij në, në durim, atëherë ky arrin të ulë shpërbimin e këto ledge. Kjo është elementi i mjes, e cila tregon vlerën e madhe që kanë shprovat. Nuk është qëllimi këtu që njeriu ti kërkoj shprova thotë Allah më shprova, nuk nuk nuk është këtu qëllimi, por qëllimi është njeriu kur të shpërvohet të bëj durim sepse ka hirrat më prej Allahu subhanahu wa taala-n te. Në ta ka falë gjunafësh, në ta ka ngritje gradash dhe njeriu do vazhdojë të sforvohet, kjo është e pandashme për çdo kënd në dynja për derisa ai jeton, derisa të dalë shpirti dhe vetë dalja e shpirtit është një sprovë më e madhe në cilës Allahu i fshin gjunahet besimtarve. <clears throat> Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Sprovlimi i madh është më sprovën e madhe." dhe Allah i mëdhur kur e doni kur e doni një person e sprovon ata. Allahu Akbar. Po shpërvlimi më është me sprovën e madhe. Dhe kur Allah i mëdhur e doni një person e sprovon ata. Kështu që vëllezër shikoni, po nuk e mbaruan ditën akoma, po tash do t'ju rregoj subhanallahu. Ai personi i cili rend me çdo përpjekje për të larguar nga sprovat, ai në të vërtetë është shumë në i lartë i marrit vërtet. Shumë lart, sipune si punëtyrë personat në cilën rendin për gjithë fodzva. Ku i thonë është haram ja, që lloj kanë ndaluar lloj madhor. Ja tot. Ka dhënë final finalin fodzva që këto lejohet. Edhe kanë edhe kanë arnuar fenë tyre me fodzva. Gjënjë të çdo lloj personi atë fodzva që e bën halloll. Njëri bën halloll kamaton, tjetri bën halloll muzikën, tjetri bën halloll rrugën e mjegës, tjetri bën halloll punën, punën në bank, tjetri bën halloll diçka tjetër. Edhe në dal ky fenë e arna. Kështu vizat bukur më kosom. Por feja ti është aq më e harda, ajse nuk është gajshme ti mbollë dorën e tij. Ashtu lloj feje është kjo lloj feje. Pse? Sepse ky nuk ka durim që të dërgojë në haramat. Nuk ka durim që të dërgojë në haram, sepse ky rend rend për ta djegur fenë e tij, sepse ky nuk e ka kuptuar akoma që shpërblimi i madh nuk vjen tek devijimi, por vjen tek hecia drejt, edhe shpërblimi i madh tek prova. Mos e kërko por do të vi patjetër nuk ka shans. Sepse çdo kush i thotë besova do të sprovohet patjetër. Pastaj thot profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithit, thot Allah më dhuroa kur e donjë një person e sprovon ata. Kur e do, a do të bësh rob i dashur i Allahut apo jo? Subhanallah. Robi dashur i Allahut po, po dua edhe dyjon. Edhe Allahu e dyjon? Nuk shkojnë të dyja. Pastaj thot profeti sallallahu alajhi wasallam dhe kush kënaqet për tërë shkënajsia, do mund arrin kënaqësinë e Allahut të Madhë dhe kënaqëllon në dynjë. Kush kënaqet me atë që i jep Allahu për tërë shkënajsia, edhe kush zemrohet për tërë zemrimin, do mund zemrimi i Allahut subhanuhu te ala. Kështu që rruga nuk është e njeriut i bëj, ti bëj dredha sfrovave, por është që të bëj durim tëo, derisa fitoj kënaqësinë e Allahut subhanuhu te ala, sepse kjo gjajë e pandashëm për Salon, një njeriun. Është pyetur profeti sallallahu selam dhe i kan thënë njëu i më i sprovuar në këtë botë. Njerëzit sot me logjikën e tyre dhe me padijen e tyre mendojnë që njeriu më, më i sprovuar është njeriu më keq. Njëu që s'provon më shumë në këtë botë është njeriu më i keq. Kështu është vërtet. Madje kjo është tamam hile i iblisit. Në të vërtetë, njeriu më i sprovuar në botë është njeriu më i mirë. Prandaj, shiko, domthonjë njeriu që s'provon më shumë, nuk e njehëse po të qinj. Po kjo logjikë është gabim subhanallahu që mendojnë njerëzit, çfarë mendojnë? Jo se nëse njerëz më ofendojnë, më bëjnë ashtu më lanë sepse pastaj do të kem probleme me njerëz, sepse sepse i mendon po që se del kundër gjithë njerëzve dhe thotë ato që nuk thonë njërzit, ka po e thon njerëzit, kafishu të dëshon njerëz, po asha njerëz atë u bë një i keq për ta. Po u bë një i keq për ta, atë s'është i mirë, sepse peshorja më anësiere për shon këtyj gjërave nuk është peshorja Allahut, por është peshorja krijesave. Por ne këtu do të jiti mirë te njerëzit, jo te Allahu. Se ka kuptuar të lloj gjë që ti jesh i mirë, ti jesh i mirë do të jesh te qoh mohu, jo te krijesat. Dhe po qeset diçon ti ishim mirë të kaloj dot ti. Ktheja o krijesat dhe kam bërë të kuptuar. Edhe po s'e kuptuan, kurmë s'e kuptofshin. Çfarë duan? Ti të kaloosh, fto me ndonjëtaun nuk ftojn. Jo po thash, po pse shkon ti atje shkon vret veten tatë, pse shkon këthe me radh? Pse ti domodin panoj që do të shajn ofendojnë njerëzit? Çfarë do ti? Ti ç'kërkon? Kërkon kanëzin e Allahut krijesa, andaj këto do gjetë vetë jote dhe kë për ta marrë vetë pas se ku do shkosh? Obiut profetit Sallallahu alaihi wasallam Kusha njërë që së përbohën më shumë dhe tha Profetët Njërë që së përbohën më shumë profetët Jahin a.s. e vranë që i futët Evranë Edhe për shakët ti janë qytur katële të lëmbia Vrasësit e profetëve Arë nuk e donë të allohu jahin Nuk e mbron të do të allohu i madhur Jahin a.s. e salam Por e lajqë të avrasin, të avrasin e, Vlesin dhe derra dhe me muve Kështë e gratë Gradë që ja dhurë allohu ati Nuk e dawn do çdo kujt. Subhanallahu. Ishte një qafë, kujtohet një qafë me me me, me, me të vëlezë musliman. Dhe njëri kishte shumë zvesh nga shejtani dhe i thoshi shejtanit ti do vdesë ashtu, e do po, të vdesë po kam nisë të vdesë ashtu. Edhe një fajë tjetër tha, por nuk e meriton të vdesë ashtu, nuk e meriton. Nuk e meriton të vdesë ashtu i tha. Edhe valla kjo është vërtet çuditshme. Shej, disa njerëz e shikojnë diçka si mirësi për Allah, kur është mirësi për të, vërtet për ti. Ku është disa të shënjësua patkesi. Edhe fatkesia më madhe është tashikosh mirësinë e Allahut si fatkesi, edhe fatkesin fetare tashikosh si mirësinë. Mirë për atë që rend në shkatrimin e fesë të tij, dhe lum për atë që shkatron dynjanë të tij për hirta e jetës së tij. Dy janë, dynjaja dhe ahireti. Të dyja ndërtohen. Kush dëshiron ndërtojë ahiretën e tij, do shkatërrojë dynjanën e tij. Edhe kush dëshon dynjën të ndërtojë dynjanën e tij, do shkatërrojë ahiretën e tij nuk e pranojn nuk pranojn te dyja prandaj Ali urrën do t'ua them thoh baho ni bi ta heret dhe mos u bënë bi te dynjas bi ta herete te synimi ju te ka herete te kollon e modhuruar te xhenet te larta shfutosh ne xhenet e xhenet se vetjat do shkosh dunya do mbroj thot njerëzit do sforvohen moshun e profetut mipas jan ata qen mot miret dhe mipas ata qe m pak mot miret se sforvohet njeriu ne banse te face te qe ka thot Kur ka forës në fejnë t'ji, thot i shtohet sëprova. Dhe nëse është i topët në fejnë, i jepet sëprova në basë në fejnë si ka thot. Edhe vazhdonë sëprova të kbesimtari, vazhdonë sëpërvo, sëpërvo, sëpërvo, dhe i sëtë hejë si në tokë dhe nuk ka asë një gjunaf. Në më thënë Allah i madhurur dëshërë të të pasën nga i gjunafet, kur se ti thu, pëpse në sëpërvo në më Allah? Ahë më rin Allah i më dhurë të do të mirë kurse ti nuk e do të mirë me të standër Subhara Allah E disë është Robi Robi në Zotin e ti është më keq se sa fëmija me prindin e ti Fëmija dëshëron të afusit dëronë në zjarë i do të prindin më së futët sepse të djekë edhe të afus me zorë edhe të prindin i gjuën e sepse i se kuptonë edhe i gjuën, e i fëllon i qanë dhe të se më gjuëti mu po të gjuëti sepse është p Allahu më duhet të së prove njëri, të saprovë një çaj dëzot, a i se kupton? Edhe trëgohet, kujtoj, po pse më hodh Allah këtë gjë? Po pse të hodhë njëri? O ai Allahu subhanahu wa taala është po sodus diçdë gjëje. Po doja e këtë në dyan të gjithë bën arë, argjende, rubine, e, diamante, nuk nuk i kushton gjë. Po të ka sjellë në të gjithë jetë për të sprovu. Për çikun ç'do bësh ti? Ç'do bësh kur kesh provë? Ç'do bësh kur kesh mirësi? Ç'do bësh kur të bësh gjunafe? Edhe detyra çdo kujt është ti të kërkoj falë Allahut. T'u bëj durim. Ezher falënderoj Allahun, Allahu salla ole, Allahun ma dhurat na bëj për adhuruesve të vërtet. S'fundi vlezër, është një vllajon i cili është hall, gruaja e tij është e paralizuar, është e smur dhe ka nevojë për ndihmën tuaj. Është në sprov, do të ka nevojë për bëri ilaçe, mund të jetë paralizuar. Dhe për këtë arsye jepni që Allahu i mëdhëruar të ju jap Juve. Ju jepni që Allahu ju mëshirojë. Mëshironi ata që janë të këtë mëshirojë që është në që jelë. Kurojë një të smurë të tuaj më sadaka. Kështu të të profetit së në lojë. Në së lojë në madhurë në e më bëjmë për e të që jatë me në të lojë të lojë të dhe në shpër e një të një të zi përme.